Слав'янськими мовами, звичайно, треба вважати за таку саму химеру, якою була би спроба знайти єдиний антропологічний тип, наприклад, романських народів. Але розглядаючи питання про антропологічний тип слав'ян з іншого погляду, а саме виділяючи первісні найстарші, так би мовити, основні елементи слав'янства з маси асимільованих ним інших етнічних елементів, далі, з'ясовуючи, ну явно річ при достатній кількості матеріалу, взаємовідносини указаних елементів шляхом того антропологічного аналізу, що про нього сказано вище, Можна, здається, на спробу означення, коли незагального, то основного антропологічного типу слав'ян дивитися зовсім не так безнадійно, як названі вищі автори. Початок дослідження антропологічних ознак слав'янських народів належить до другої половини минулого століття і поки що являє собою ряд приватних праць з поля антропології окремих славянських народів. Однак, незважаючи на явну недостатність даних, що виявлені наслідком цих праць, почалися вже приблизно з 90-х років 19 століття спроби узагальнити ці дані. З метою поставити антропологічну класифікацію славянських народів на місце лінгвістичної, що досі існувала. А з-поміж цих спроб, першою щодо часу, а мабуть і найбільш вдалою щодо методи, можна вважати класифікацію слав'ян небішчика професора Хемі, що ніколи не з'явилася друком у статтях, але яку він подавав у своїх лекціях у Парижі. Він поділяв слав'ян на дві великі групи. Перша – ясноволосу та яснооку, субрахіцефалічну та низькорослу, зачисляючи до неї полапських слав'ян, вендів, поляків, білорусів та великорусів. І другу – темноволосу, темнооку, брахіцефалічну та високого зросту, що до неї він заводив сербохорватів, словінців, чехів, словаків та українців. Другою такою спробою, далеко більш опрацьованою, але, мабуть, таки менше вдатною щодо ясності, була характеристика слав'ян, що її зробив Денікер. Характеристика ця є не стільки класифікацією, скільки спробою прикласти до славянських народів антропологічні ознаки, запропонованих автором етнічних груп. На думку Денікера, до славянської групи населення Європи входять принаймні три головні раси – східна, адріатична та західна, чи кельтська та дві другорядні – «віслянська» та «субатріотична». Але при тому питання про роль та значення кожного з цих етнографічних елементів залишається поки що розв'язане. Ми маємо торкнутися ще цих класифікацій у дальшому викладі. А тепер перейдемо до спеціально українських студій. Антропологічне досліджування українців почалося також з 60-х років минулого століття працями Коперницького та Велькера. Праці ті були ще такі незначні, виміряно було всього біля трьох десятків українських черепів що Павло Чубинський, який теж на початку 60-х років зробив спробу фізичної характеристики українців, за них навіть і не згадав. Сам Чубинський обмежився тільки помітками рекрутських установ за вказаною від нього програмою.